Cuvânt înainte. Împrejurări neprevăzute au întârziat tipărirea celui de-al doilea volum din istoria credințelor și ideilor religioase. Am profitat de acest răgaz pentru a completa bibliografia anumitor capitole, menționând lucrările apărute în 1977 și la începutul lui 1978. Bibliografiile sunt de lungim inegale, căci am ținut să-l sporesc numărul informațiilor privind probleme mai puțin familiare nespecialiștilor. De exemplu, religiile protoistorice ale Chinei, ale celților, germanilor, tracilor, alchimia, apocaliptica, gnosticismul, etc. Pentru a nu spori prea mult dimensiunile cărții, am transferat în volumul următor secțiunile despre religiile din Tibet, Japonia, Asia Centrală și Septentrională. Ca urmare, a trebuit să împărțim volumul al treilea în două tomuri, fiecare având în jur de 350 de pagini primul de la izbucnirea islamului și voga tantrismului până la Gioachino da Fiore și la mișcările milenariste din secolul al XII-lea și al 13 lea Al doilea tom de la descoperirea religiilor mezoamericane până la teologiile ateiste contemporane. Țin să le mulțumesc prietenilor și colegilor mei, profesorii Paul Ricoeur și André Lacock și domnului Jean-Luc Pidou Payot, care au binevoit să citească și să revadă diferite capitole din acest al doilea volum. Și de această dată lucrarea n-ar fi putut fi dusă la capăt fără prezența, afecțiunea și devotamentul soției mele. Universitatea din Chicago, Mai 1978. Bircea Eliade.